ilgələr bölməsində Demək olar ki, artıq yəni Maturidilərdən yəni qurtardıq və düzdür Maturidilərdən yəni çox qısa oldu. Çünki e, ümumiyyətlə Maturidilər yəni əşərilərə baxanda, Muətəziləyə baxanda yəni onlardan fərqlidilər. Bəzi e, xüsusiyyətlərinə görə, bəzi əqidələrinə görə demək olar ki, əhl-üsünə yaxındılar və bəzi əqidələrdə demək olar ki, tamamilə əhl-üsünə muvafiqdirlər. Və baxımdan bircəni keçən dərsdə yəni Maturidilərin yəni, yəni əşərilər olan zidd əqidələrindən bir neçəsini xatırladı. Sonra onların əhlüsünnə muvafiq etiqadları danışıq və dili onların Mu'təzilədə zid əqdlərlə danışıq və onlar da müvafiq əqdlərlə danışdıq. Yəni çox qısa oldu. Çünki yəni, e, yəni orada yəni məsələlər çoxdur. Yəni incəliklər çoxdur. Bizsə yəni ümumi icmalən, yəni ümumi halda yəni onların əqdlərindən mə, mən necə deyirlər, Mu'təzilə uyğun əqdlərlə, və onların zidd olan əqdlərlə, müvafiq olan əqdlərlə, sonra aşərlə müvafiq olan əqdlərlə Və sonra da e, sələflərə uyğun əqdələrinə müvafiq olan və zid olan əqdələrinə danışıq. Və bugün isə o, keçmiş e, firqələr var idi ki, hansı ki, müətəzilərdir, matrudiyələrdir, əşərlərdir və murcələr idi. Bunlar hansı e, dəlillərlə, hansı e, ilk ittivaq elədikləri dəlillərlə bunlar, yəni bu firqələr azmış firqələrdirlər. Necə ki? Hansı ki o məsələlər, hansı ki o məsələlər barəsində bu dörd firqələr, e, həmçinin nəyə ki dörd firqələr demək olar ki, çox firqələr, yəni bu baxımdan, yəni bu məsələdə ittifak edirlər, o, o məsələdən birincisi də ağılın nəqlə, yəni ağılın dəlilə üstün tutulmasıdır. Yəni, ümumiyyətlə, hamı bilir ki, hamı bilir ki e, Allah subhantala insanlara hər bir ağıl verib, amma bütün insanları nə verib? Bircə şəriyyət verib, aydındır. Və bu ayrı bu ıı, dəlilləri götürsən, bu necə deyə bəyanları aydınlaşırsan, görərsən ki, əslində ağıl şəriətə tabe olmaq olmaz, şəriət ağla tabe olmalıdır. Alıc, alıc. Ağıl şəriətə. Niyə görə? Çünki ağıllar müxtəlifdir. Əgər məsələn biz ağılla desək, ağılla desək, yəni desək ibdalil yoxdur, şəriəti özümlə necə deyə ağlımıza təsmin etsək, onda biz görə hər bir məsələni özümüzün başa düşgümüz kimi yerinə yetirəyik. Məsəl üçün məhsə ayağın altına yox, Belə də ki mən namazı istəmirəm, yaxşı. Mən istəmirəm uzana-uzana qılmağa. Məsələn zəkat deyil, zəkat çıxarıram, amma özümə götürürəm. Şərtləri də başqadır. Ağılla da, yəni məsləhət faydalı deyil, mən faydana elə özümə verirəm. Zəkkadımı çıxarıram, nə yəni, qədədir? 10000 özümə də götürürəm. Çünki də özümə deyirəm, mənim ehtiyacım var. Aydındır? Yəni ağılla belə bir şey olmaz. Həcc, həcc O da Nəcisin qabında qurban kəsəm tutardı get. Yəni ağılla heç götürə bilməz. Aydındır? Ağılla götürsən, necə ki, Kəranmiyələrin əqidəsən görə Məkkəni tavaf etmək nədir? Dir qütpərisi Ona görə onlar həcc inkar eləyirlər. Dir Məkkəni tavaf nə qütpərisi? Nəfər var ki, onu? Məsəl üçün bəzi rafizələrin dəlillərini götürsən, deyir ki, ə, qara daş öpdün, getdin atalının daşını öpdün, fərqi Amma bağımla götürmək də düz axı. Biz onu niyə görə elə edirik? Çünki onu peyğəmbər eləb. Çünki Ömər rədiyəllahu gəldi, Daşövpəndə nə dedi? Körməs, dedi ki, "İnne inni la adri annaka la tadur wa la tanfa. Loola an ra'aytu rusulkan qablatkum ya qabiltu." bilirəm ki, yəqin bilirəm ki, sən nə xeyir vəziylə fayda gözəsən. Və Əgər mən görməsədim ki, peyğəmbər məni öpür, vallahi demən E, dəlil bundadır. Yəni Ömər adəlanə ağlını üstün tutdu, dəlili üstün tutu. dəlli. dəlili. <gülüyor> baxımdan da, yəni bütün fiqələrdə, yəni salamat e, salamat qalmaq üçün, yəni haqqa çatmaqdan ötəri, yəni istər müasir məsələlər, istər məsəl üçün məsələ, hər bir məsələdə insan nə etməlidir? Dəlili üstün tutmalıdır. Əgər insan dəlili üstün tutsa, insan heç vaxt azmaz. Çünki məsələn elə məsələlər var ki, məsəl üçün e, aciz məsələn hənəfi məsələn e, usul fiqində götürsək, onları məsəl ibadətlər iki yerə ayrılır. Elə ibadət var ki, onun hikməti məfhumdur. Məlumdur. Elə səs məfhum məlum deyil. Ona görə onlar hökmlərdə də ayrılırlar. Elə məsələ var deyir ki, məsəl üçün e, qusl. Quslu bunlar billahi təmizdir, amma dəstəməcə təmizdir deyil ki. Yəni bu dəstəmə bunlar təmizdən saymırlar. Yəni çünki deyir, təmizdən ödər gəlsən bütün bədəninə yuvasan. Niyə çünki bunlar bunun hikmətini araşdırırlar. Amma düzün rənədə düzün övdü ki, bəli, elə əməl var, hikməti məlumdur. Amma elə əməl var, hikməti məlum deyil. Bu deməkdir ki, bizə məlum olmadığı halda biz onu öz ağlımıza yönəldirik. Məsələn, zəkat məlumdur. Hikməti nədir? "Yuxu adu min əqniyahin və yurad ila fugaram." Varlığından götür, kimə verilir? Hikmət nədir burada? Kasibin də vardı dövləti olsun. Və baxımdan da zəkat verilən şəxsə nəyi nə bəyənilir? il boyuğunu təmin eləmək. Tam gəl beytul malsa, kasıblar varsa, hakim gəlir, məsələn, zəkat bölünəndə deyir, məsəl üçün, ələsət. Hə, ələsət vəziyyəti necədir? Problemdir, çətindir, belədir, borcum var belə, borcunu verlər, bu sən borcunu qaytar. Hə, ayda sən nəylə də dolanşa bəs edirəm. Məsəl məsələn, şirvan qılışı var. ildə nə edəmirsən? Dövlətçi, Allah səni dövlətçi var. İlliyi məsələsini həll eləyirlər. Zəkatdan hikmətlərindən budur. Yəni, o insan il boyu ehtiyacı olur yoxsa olmur. Yəni o, zəkatdan hikmət bundadır. Məsələn, həc. Həci deyə bilərsən, məsələnin hükməti bəllidir. Ali, məsələn, i̇nsanlar camı olunur, insanlar ahirəti xatırlayırlar, necə deyərlər, hər bir dərin uzaq yerlərdən gəlirlər, Avropadan, oradan neçə min kilometr, hükmət nədədir? İnsan ahirəti xatırlasın ki, insan Allah Əsbələt onu cəmi elədiyi kimi ölə nəsə cəmi eləyəcək? Aydındır və yaxud da Allah Əsbələt tovfidini qarələməsi və yaxud başqa həkim. Ancaq elə məsələ o görə hükm Namaz nə üçün rükudur, nə üçün qiyamdır, nə üçün səcdədir? Səcdə aidən məsələ tam ki Allaha qul yaxınlıq səcdə edir. Yəni qul o vaxt səcdədə Allaha yaxındır, dua ilə. Bəs rükudu mən istəmirəm, yoxsa istəməsən uzana-uzana namaz qılın. İstəmirəm gündə 5 beş dəfə, 5inci mələn bir dəfə qılın. Aydandır. Yəni söhbət ondan gedir. Əgər hər bir məsələni ağlımıza yönəltmək məsəl, biz ney Biz azarıq. Və bu vaxtdan da çox firqələrin azma səbəbləri də bundadır. İstər müasir məsələlərdir, məsələn, götür təkfir məsələlərində, cihad məsələlində. Görürsən ki, elementar insandır da, cihad müsəlmanlara əziyyət verirlər, müsəlmanları qırırlar, beyirlər. Ay qardaş, Peyğambə əsasən vaxtına qırmırdılar. Peyğəmbər sağsanın vaxtında müsəlmanlara Peyğəmbərin gözü görə-görə verilən əzəriyyətə içində verilməyir. Hətta Peyğəmbərin özünə verilən əzəriyyətə içində verilməyirdi. Peyğəmbərsən bir gün səcdədə, Kəbənqranda səcdə olanda orada yəni, bir yaşlı dəvənin kəstilər, istilatın gəldi, Abud səl başının üstünə tökdülər və başı ilə də çıxdı onu torpağa. Kim elədilər onu bugün? Kim elədilər? Amma bu düzü daha da çox, yəni necə deyirlər, hadisələr baş verir. Görsən ki, müsəlmanlara çox pis işkənçələr verir, neyin, neyin. Ancaq bu, yəni o nəyə görə bu bizə baş verir? Özümüzün aməllərimizdən, özümüzün aməllərimizdən. Çünki biz müsəlmanlar Allahın nə ilə izzətləndirir. İslamla. Ancaq biz bunun onun izzətini nə də Qeyri-İslamda Biz axtarıq izzəti, necə deyərlər, görürsən ki, məsələn, müsəlman torpaqlardır, məsəl o şəriyyət dövlətidir, İslamı ola ola, görürsən ki, izzəti gelir başqa şeydə. Allah subhanda səni, e, necə deyərlər, İslamla izlətləyir, səni İslamla ucaldıb, İslamla bütün yəni, meydan oxumusam, sən ne deyirsən ki, futbolda, çempionatda yer tutmaq, sən ki, bəs, e, mən yer tutum və yaxud da nə, başqa şey, başqa şey. Niyə görə? Çünki biz müsəlmanları İslamla izlətl Ona görə Ömer Ali nə deyir? Deyir, nə zaman ki, müsəlmanlar izzəti İslamdan başqa şeydə axtıracaqlar, nə olacaqlar? Zəl, Zəl olacaqlar. Və <gülüyor> Bu, bugün müsəlmanların zəlliyi bundadır. Harada gedirlər ucudurlar, harada gedirlər biyabr olur, niyə görə? Çünki izzət yoxdur bizdə, izzət bizdə İslamdadır. Bizdən kafirlər necə futbolumuza görə, idmanıza görə, bizdən kafirlər dilimizə görə qorxublar, İslamə görə qorxublar. Ancaq bugün isə müsəlmanlar o qədər zəif, iləkət özlər-özlər müdafiə elə bilməyə aydındır. Və bu baxımda nə görsən ki, o insanlığa görsən, cihada çağırır, ona çağırır, buna çağırır, qədəş, hər dövrün alimləri var. Allah subəndə Allah hər dövrü alimsiz tərk eləməyib, hər bir dövrdə. Görürsən ki, dövrün alimlər var, mücəddidlər var, dini təzələşdirən dini məsələ araşdırırlar. Müasir məsələlər, görürsən ki, yeni il məsələlər çıxır. Kimdən sorsun onu. Sən məsəlin qorxusan xırda bir əməli biləndən sorsan, yaxşı, özüvə aytdığın əməli sorsan, gəlirsən ki, ya filan kəs mən namaza, fərz namazına fətənə olmadı, mənim nəyinə məyə. Bunu sorsasın. Amma cihada fito verilən hissələ sormursan. Yəni cihad barəsində yəgindəsən, hansı cihad E, bir neçə, milyonlarla, minlər insanın nəfsi ilə bağlıdır. Amma özün namazı təhsil özü və aiddir. Özün namazı bir ükət və aiddir. o bir ükətindən qorxursan, milyonlarla, minlərlə nəfslərin hədər qan axıtmaqından, hədər qan tökülməsindən qorxmursan, ona nə cavab verəcəksən? Allah sonu, Allah, deyir ki, qiyamət günü qul ən birinci öz haqqından nədən soruşulacaq? Can. Qanından. Biz, ya Rabbi, səlli bir məqətələni. Biz, ya görə öld Və bu günlərdə görsən çox insanlar iştiraklar edirlər, partlayışlar edirlər, girir bomba bağlı özünə 100 min dəran insanın içinə, müştəlhən kafillə oldu 75000 öldü. Ha bu hər yazılıb. Bunu kim buna fitvasını verib? Ona görə görsən hər bir məsələ insan, yəni ağlı ilə, ağlına necə deyirlər, şəriətinə alına tabe eləsə, özünü müştəhid eləsə, insan da olacaq müştəhid. Artıq heçsə qabağında diyanmır, sağa-sola fitvalar gedir və baxımdan görürsən ki, zalalət, fitnələr, fəsadlar da yəni baxımdan çıxanlar. Və bu firqələrin də ən çox da azma səbəblərində biri də odur ki, onlar yəni, ağlı dəlildən üstün tutdular və dedilər ki, elə məsələlər var ki, ağla deyilər, zid gəlir onu aql dərk eləmir və çünki bunlar dedilər ki, Maturidilərdə, Əşərilərdə necə deyirlər, Murciələrdə, həmsinə e, Muxtəzilərdə bunlar əsas məsələ dəlil nədədir? Dedilər ki, dəlil ondadır ki, əsas məsələ ondadır ki, insan hər bir məsələni dərk etməlidir, dərk edib elə qəbul etməlidir. Və deyir elə məsələ var ki, onu deyir aql qəbul edə bilməyər. Baxın bunlar aql üstün tuturlar. Amma ibn Teymiyen bu imtihadışi en-naqlu al-aqlu lə yürü yuar, və lə ürəd salamat ağıl ə, ə, salamat dəlillə inəmir, ciddiyyət eləmir. Yəni ciddiyyət niyə eləmir? Ola bilər bunu sən başa düşmürsən. Məsələn ola bilər hədis, məsəl üçün gəldim dedim ki, "Əlxan, bunun təfsirini elədi. Sən vallahi mənə çatmır, bilmirəm." O demək deyir ki, bur heç kim bilmir. Əgər mən onu bilmirəmsə, o deməkdir ki, heç kim bilmir. Aydındır? Ona görə belə məşhur bir söz və sərlərin ələ hər bir kəs bilmədiyi məsələdə bilmirəm desəydi, ixtilaf olar da olmazdı. Olmazdı. Yəni hə, ixtilaf nədən yaranır? İctihadlardan. Sən bilmədiyin məsələni desən, bilmirəm, qoy o bilir o desin. Onda ixtilaf olmayacaq. Çünki onda bilən bir nəfərdir. Amma ictihadlar e, bilmədiklərin deməkləri nəyə gətirib çıxardır? İxtilafa gətirib çıxarır. Aydındır? Və yəni, bu İncilçilərin də azma səbəbindən əsas başlı səbəbi ondadır ki, onlar, yəni ağlı, ağlı hər şeydən üstün saydılar və baxımdan da, yəni azma tərəf yönəldilər. Və ikinci ikinci onların ə, necə deyil, əsas ittifaq etdiyi məsələdən biri də ki, yəni təəvüldür. Yəni təəvül də necə deyirlər, Hansı ki o, təvil ki, o onların o təaviləri, yəni yozmaqları əhl-i sünnəyə, əhl sünnəyə tamamilə ziddir. Çünki, umumiyyətlə, hamı bilir ki, təavil sözü, umumiyyətlə, Quran və sünnədə yozmaq mənasında gəlib, həm sünnə fəhmi, həm təfsir mənasında gəlir ki, Yusuf ə.sələmə nizə deyərlər, ondan da yuxu yozmasında ona gəlib tələb eləyəndə o onun təəvvül edir, onlara başa saldı ki, onun mənası necədir. Həmçində peyğəmbər səsən İdina Paşın dolə nə dedi ki, dir Allahum allimuta'vül və fəqihü fid Aydındır? Yəni ona deyir təəvvül nə ilə? Yəni onu elimləndirir, Onun yəni təfsir öyrəndirir. Həmçində yəni Amma bunlarda isə, yəni həmin bu filgel, 60 filgelərsə təəvil nədir? Onlarda təəvil həmin o nususu, ayə hədisi olduğu formadan başqa formaya yazmaqdır. Necə ki məsələn deyirlər ki, Ar-Rahman alal-arşə istəva. Allah nə təəssür nə deyir? Rəhman dir aşə istəva Bu nədir? Orda istəva deyil, orda istəvədir. Orada istəvədir. burada istəvadır. Aytdım deyim. Məsəl üçün başqa məsələdə Allah Subhanahu taala yəni əl məsələsinə deyəndə ki, "Bəlliyədahu məbsubəliyədahu məbsutə" nə dedilər? Belə orada əl nədir? Orada deyir Amma orada qudret deyil axı. Orada bunlar nəy nədilər? Onlar tə'vili olduğu formadan yozdular. Yəni haqqından üzündən necə deyə belə farklı formasına gətirdilər. Və baxın mən bunlar bu tə'vil məsələlərində də tə'vil məsələsinə gəlin ola ki, əhl sünləyə, yəni əhlisinə tamamilə zidd olurlar. Çünki onlarda onlarda bu təəvvül e, haqqı çatdırmaq yox, haqqın e, üzündən döndərmədir. Yəni, o haqqı olduğundan batıra yönətmək bunlar nədir? bunlara da təəvvül dənsir bu da yəni, ümumiyyətlə əhl-i sünnəyə batıldır. Səhkətdən, hansı hissəsində pəzməsiniz? Belki maaş alırsa, maaşın hansı hissəsində bilməkdə, yaxud da ki, kəsəsində... Onu inşallah, yəni, bu mövzuğa qutarsın, sonra yadma saxlayın inşallah. inşallah. Və İbim, Bu baxımdan, yəni çox əhlüsünnə alimləri oldu ki, yəni təəvil haqqında yəni kitablar yazdılar, yəni onlara rədlər yazdılar və həmçində ə, müxaliflərdən olan, yəni batıl firqələrin onlar da bu təəvülləri nizi deyirlər, təəvülləri iddia ispatlanmadan ötəri də, yəni batıl təəvvürlər elədilər və bax da bunlar ifşa olaraq İslam tarixində, yəni Quranda məcəz olmasın, yəni ispat elədilər. Çünki ümumiyyətlə düz müasirlərdən də bəziləri ispat eləyir ki, Quranda məcəz var, bəziləri ki, məcəz yoxdur. Amma əvvəllə bu məsələ barəsində kimə qayıtmaq lazımdır? Yəni sələflərə, peyğəmbər əsasən va, sahiblərin vaxtında məcəz var, yoxsa yox, yox idi? Yəni, məcəz ən birinci dəfə kim istilama gətirdi? Yəni müntəzirlər Onlar, yəni, yozmadan batıl təvillər eləməyə döndək dedilər ki, yəni, Quranda məcaz var. Ona görə də Muhammed Əmin Şingit və Rəhməkullah, yəni, Ədval bəyanda, demək olar ki, yəni, axıncı, ə, cildin axırında, demək olar ki, 99 zənə məcazın rəddinə yəni, dəllər gətirdi. Və istifat elədik, Quranda nədir? Quranda məcaz yoxdur. Çünki kimcə, çək Quranda məcaz var. Məcazın ə, mənası nə deməkdir? Məcaz bir şeyi olduğu olduğundan onun ziddinə yozmaq. Ə Və deyir ki Allah Subhanahu yani Kəsr deyir ki Fessəli əhləl qaryə. Deyir ki kənd əhlinə, kənddən soruş. Yə fessəli qaryə təllətir. Deyir kənddən soruş. Düzdür? Alıq aidə ilə gəlir. Vasəli qaryə. O zaman ki o uşaq gəlib e, necə deyirlər, eee orada Musa ilə Xidrın qıssası var. O qıssanın bir yerində yəni gəlib ki, deyir getdir kənddən soruş. Və deyir ki bu necə kənddən soruşur? Bu yerə yəni, məcazdır. Ancaq bu əslində Bu, yəni, ərəblərdə söz forması belə əncəyidir. Necə, məsəl üçün? Yəni, orada təqdirdə mənada nədir? Sən kənddən, kəndin camatından sorsan. Kəndin camatından. Məsəl, tam ki, e, səndə, məsəl üçün, e, səndə, e, məsəl üçün, nəsə səndən bir dənə sual soruşu var, sən səndə ki, bilmirəm, ged, avu bəkirdən soruşu. Avu -bəkir, burada nəyə təqdir edirsən? Meçidi. Meçidi minbərdən sorsun, kimdən sorsun, minarəri kimdən sorsunacaq? Yəni, mehcidə bilənlərdən, mehcid əhəllindən, aydındır. Yəni, burada sözün qısaldılmış forması, yəni, burada məcaz yox desin də. Məsəl üçün, e, ki, e, bunu bunu hardan alsan sən tükandan. Tükandan almamsan daxı onu. Sən orada adamın satıcıdan almışsan onu. Sən sadəcə, e, e, necə deyərlər, elə bir sözündə ixtisar eləyirsən. Amma sən təqdirində yəni, mənası var. Deyirsən, məsələn, get, avbəkdən, avbəkdən necə sorsasın qapıdan sonra və pəncərədən sonra necə soruşacaq? Yəni burada yəni, ona görə bu usul fikti olan məsələdir. Yəni dərslə bu yer deyil. Yəni sadəcə onu nəzərə almaq lazımdır ki, yəni e, İslamda ən birinci dəfə bu məcazı, yəni əhlüsünnədən yox, yəni bidət firqələrindən çıxıb və bu da yəni təəvüllərdən bir yol. Yəni onlar necə deyirlər? Əhl-i qudret kim yozmaqları, İstevanı İstevla kim yozmaqları? Baxınlar bunlar yəni təəvülü həqiqətən də yəni əhlüsünnənin təəvülü kim yox? Həqiqətən də özlərinə yəni münasib münasib yana yəni, təvildə eləməkləridir. Baxımdan da görürsən ki, İbn Qeyyim Rəhməhullah, Rəhməhullah, da, yəni o təvül, e, necə deyirlər, e, tə, batıl təvildən də bir neçə növlərini gətirib, hansı ki, onu, yəni o ərəblərin istifadə etmədiklər halda istifadə etmək və hətta ki, onu olduğu e, sözün əksini mənasını vermək və ya onun tamamilə necə deyirlər batıl mənasını vermək, yəni bütün bunlar hər hansısa bir batıl, batil yəni, Sonra da bu firqələrin, necə deyərlər, bunların əsas ittivaq elədiyi məsələrdən biri də, yəni bu cəhmiyyələrdir, mühatəzlərdir, əşərlərdir, matrudiyələrdir, ondan sonra götürək ilə murciyyələrin özləri də, bunların əsas məsələri də, yəni ittivaq elədiyi məsələrdən biri də, onların tovhid məsələsini bilməməkləridir. Çünki hamın bilir ki, yəni tovhid, məsəl üçün əhlüsüncə görə tovhid neçə qism var? Təvhid-ür-rububiyə, təvhid-ül-uluhiyyə və təvhid-ür-asıma-sıfət. Anca bu fəhm düzgün fəhmdir, şansı ki bu cür qismi var. Çünki bu ümmiyyətlə Quran və sünnədə təvhidin bu qısımları gəlmir. Sadədə bu təvhidi, yəni haqqında yazanlar, bildirənlər, yəni onu oxuyub dərk edənlər, bunlar bu nəticəyə gəlib rəşid, bütün təvhidən əsas 3 qismə aid olur. Aydındır? Hansı ki, çünki gördüyün, yenəcə yəni, də gördüklərin, eşitdiklərin, yəni gördüyün bütün məxluqatlar əsas rüşyə aid olur. Ya Allah Subhanahu xalqına, ya Allah Subhanahu ibadətinə, ya ki Allah Subhanahu özünə, yəni ad və sifətinə aydındır. Və görürsən, bu baxımdan da niyə görə deyirlər ki, ə, biz İbn Qayyim də qayda Deyir ki, Allah ad və sifətlərinin elmi nədir? Bütün elmlərin əsaslarıdır. Niyə görə? Çünki yə, bütün elmlər hamısı ya Allah Subhanahu-a Yəni bütün elmlər isə fiq, usul, nəmlə, nə hər bir şey götürsən, bütün bunlar əsas üç şeyə qayıdır. Ya Allah Subhanahu-nın xalqına aiddir. Məsələn, Tam ki, astronomiya, ulduzlar, misal Allahın məhlubatlarına, ya Allah Osmanlan ibadətə əmr elədiyinənə bu halaldır, bu haramdır, ya da Allah Osmanlan və sifətlərinə aydındır. Yəni bütün yəni, Allah Osmanlan tovfidir, yəni əsma, sifət və uluhiyyə və rubiyyə, aslunni kullum, kullu kullum məlum, yəni bütün məlumatların yəni, əslidir, yəni bütün məlumatların, yəni, yəni o elm, yəni ad və ona görə bu elm, ən şərəfli elm salir, ona görə ki, yəni bütün elmir hamısı yəni, o elmin yəni, içərisidir. Və bunlarda isə, yəni, bu firqələrdə isə cəhmiyyələrdə, mühətəzilərdə, maturid, əşərələrdə, bunlarda demək olar ki, tovfid məhvum nədir? Yəni, tamamilə yenəcədir. Yəni, yəni, bunlarda... Bəzi firqələrdə təvhid təkçi Allahı tanımaqdır. Bəzi firqələrdə təvhid, məsəl üçün ki, öz necə deyirlər, batilliyəni iddia eləməkdir və necə deyirlər, yəni hər firqənin özündə keçəndə bildirdiyi ki, yəni təvhid məfhumu bunlardır demək olar ki, hərəsində ayrı-ayırdır. Yəni biri yəni təvhid-ür-rubb, yəni, bir cür başa düşür, biri təvhid-ül-uluhiyyəni bir cür başa düşür biri təvhid ül bir cür başa düşür yəni, yəni, və bunlar bu təvhid necə deyirlər, bu təvhiddə yəni təvhid məsələsində yəni, itfaq eləmələri, ixtilaf eləmələri bu firqənin əsasən yəni ixtilafına, yəni gətirib çıxarmışdır. Və 4 e, bundan itfaq elədiyi məsələlərdən biri də yəni təətildir. Yəni ayə və hədislərin E, ədalət elədi məsələləri təxir eləməkləridir. Yəni bunlar məsələn həmin ailəri, hədisləri olduğu formada tamamilə, yəni e, məf eləmək. Düz elə elə məsələn təvirlər var ki, onlar demirlər ki, istəvəd öldü ilə ki, istəvələdir, amma elə hüssuslar var ki, onlar nə edirlər? Tamamilə, yəni məf eləyirlər, yox eləyirlər və bu baxımdan da bunların, yəni azma biri də yəni təxirdir. Təxirdir ki, həmin hüssusları yəni olduğu vəziyyətdən e, olduğu necə deyirlər? Ədalət Şeydən tamamilə ziddinə yürətmək, tamamilə zildinə, e, ziddinə əks, əks ilətdirmək. Və inşallah bu məsələlər də bununla da bitir və gələn dərsdən inşallah olabilsin. Yəni, müasir filqələrdən o ixvanlar və yaxud da ki, xava, necəlilər, təqsiklər və yaxud da ki, cəmaat, təqfir, həl-hicrə inşallah yəqin ki, o mövzulardan danışacaq. Və düzünə Allah bilir və s.ə.əli Muhammedin və əli Muhammed.